Észrevettem, hogy a szerzetesek szokatlanul viselkednek, és a te arcod is felettébb gondterheltnek tűnik. Egyik testvérünk elhalálozott az éjjel, mondta halkan. Már matutinomkor sem látta senki. Öreg volt már, kérdeztem keresztetvetve. A pontos életkorát egyikünk sem tud.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 Közelebb hajoltam Bolonyai Umbertohoz és amikor válaszoltam neki, hangom még az előzőnél is halkabban tört elő a torgomból. Meg akarok bizonyosodni róla, hogy természetes halált halt. Amikor megértette, mire készülök, hátra kezét heves mozdulattal maga elé emelve.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 Folytattam. Látod a kiegyenesített jobbot, apát uram? A gyűrűs még jól látszik a régóta hordott égszer nyoma. Ó, oh! uram, segíts meg minket! kiáltott fel, és buzgón hányta magára a keresztet. De hát ki képes egy gyűrűért ölni? Hosszan mesélhetnék arról, hogy mi mindenért képesek az emberek ölni. Közelebb léptem hozzá,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 ezért kell megtalálnunk a bűnöst, vágtam a szobába Apát uram, te sem gondolhatod komolyan, hogy az emberek békére lelhetnek, amíg egy gyilkos garházdálkodik a kolostorban? Umberto kilépett a cellából, hogy odakint a folyosó falának támaszkodjon. A szája némán formálta a szavakat.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 Isten elég kitartást és bölcsességet ad, hogy elkaphassam azt, aki vétett a törvényei ellen. Requiemeter nam dona ei domine, kezdtem foházba, a ajtó előtt. Nem sokára megérkezett két domonkos szerzetes, hogy elvigyék a holttestet.